بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ما كن ذي ايات ليبرن سبب ايشي دين الله يبغون آیا دا خلق د یهود او نصاریان د غیر خلق د دین د الله نه اسلام د او توحید د داغ نه علاوه بل دین لټای هغه الله انکار کولو چې دا نه دی لټول په کار د دین اسلام نه علاوه بل دین نه دی لټول کار نولينا نو نيلة والبكارنون من السبب أن الله خلاده واجه بياني جدا قبلينا فلن يقبل ومن يبطئ غير الإسلام آجا جاء أولاد الإسلام على دينا يوبل دين فلن يقبل منه هذا او چې کو او د اسلامنا مراد د اسلامنا علاوه اسلام اسلامنا مراد زمونږ د دین دو اسلام دو اسلام عام معنی یو د اسلام عامه معنا ده ولکه او اسلامه كثير شوی بل اسلام خاص معنا ده د محمد عليه السلام دی ته تمه کې او ذکر شوی ان الدين عند الله الاسلام کامل دین ده او مقبول دین ده دا الله پرې ځبانه یو صرف نا جکل کامل او مقبول دین اسلام الله نا اللہ فرمایی ومن یا بتغی آر آسو کاغا یهود دی کئی دنیا کی بل دین والدی بل خود اسلام نا علاوه بل دین اولتا و پاگی باند روان شو نا فلن یقبل منہو دابد دن نشی کبلو لے هرگیز اوچہ نشی کبلو لے نا مطلب داشت جننک وقت سواب ملاوی گی سواب پینشتا نو چې الله ای قبول کینو ال <سؤال> په ثواب ملایږي د قبولیت نو غیره د ترسه اعمال بیکار دي چې قبولیت نو تم نه ولې شي نو چې یا چې دین سره تلک کې واغه دین داسي چې الله ای نه قبلل نو هغه باندې ثواب نه ملایږي او ځکه چې دغه چټ تر قیامت پورې بد اسلام چلیږي د دینا علاوه چې څمره دینونه دي اغه الله تعالی ټول منسوخ کړی د نبی اسلام صلی الله و سلم راتلو سره هیڅ یو دین داسي په دنیا کې اګه نه دې پاتې چې دا هغه اعتبار شته نو هر یو دین هغه چې راغله ده دنیا ته نو الله تعالی هغه من څوک کړی او هغه ختم کړی ورپسې کی په یہد الله قوم کفر او هو په الاخره من الخاسرین او چا چې بل دین تلم کنه انسان پلا کرتي په اخرت من الخاسرین د تاوان نه نو تاوان اخرت شي د اخرت تاوان دري انسان دنیا کې ځان ستړي کی او ان اس ثواب انسان ته ملون شي نو دا تاوان شي اودې ځان ستړي کی ستړي کی بل دي نه تلب کړی د يهودي او عيساي ځان ستړي کې په عبادت شي جهنم دا د اخرت تاوان نه تاوان تاوان نه والله دا, دا بل دي نه تلب کړی د په اخرت په اخرت کی. من الخاسرین د ثواب نه مخرب ان په عذاب کې به او د دې نه بدلې توان نشته دا آیه نازل شوه يهوديان نه چې موږ مسلمانان غو یوهوديان او مسلمانان يهود وي نه دا آیه نازل کچینتا سو مسلمانان نه تاسو مسلمانان نه او دغه کې بیم شانې نوزل دام نه شو دولس کسان داسې کود مدینې نه چې اسلام راوړ او مرتد شو دمدینې نه وته مکه تلل حارث انده سوید الانصاری د انصار انصارونو تومې ابن ابي هر یک نورم څخه سانو چې دی اسلام راوړ او بیا مرتد شو ندی کې الله د مرتد حکم به مرتد کو ځانله تفصيلي مسله چې څړې مرتد شنه به څنګه به ان بیا چې ته بیان کوو تفصيلي د خدای زانه حکم دی به جې اکچوئلی شيو څړې چې ګمده هغه به قتلول شي من بدل دینه فقتلوه ته چې خپل دین بدل کړي دی قتل تعالوی جورل دی اسلامي قبول کو او دا دا بیا داګه ناروست مرتد شو نو داګه سزا قتل دی مرتد نو اللہ گرمائی کیف یهدی اللہ سرنگی با اللہ هدایتو کی لار بوخی سی لار بوخی کوم انداسی کوم تا کفرو چیغی کا پیران شمی سرنگی بوخی نو اللہ نخی مطلبی را دیتا استفامین کاری وی نکی اللہ تلا ہدایت دا سی کوم تا چیغی کا پیران شمی خو سنگا کفر بعد ایمانیم ایمانی راولی داگی نروس پروس وشهدو ان رسول حق او د دې گواین ورکړل چې پیغمبر حق دی پیغمبر حقانیت, دا دا حقانیت دا. او تمالوم شوی دی د نبی له سلام حقانیت او تمالوم او د دې گواہی ورکړل و جاءهم البينات او دې کا پرانشي وروسته دین چې د دې ته د نبی سلام پر صداقت باندې معجزات راغلي او ښکار درایلل نو اچ یو سلیت الله دومره هدایت کی چاغه آیات البينات راشه قران ایت ادا کرنګه د نبی اسلام د صداقت آیت نه او دوم راخاره د لونو ترایش چې د ګواهی ورګی چې پیغمبر حق دے. او دا دی, گواہی بیادے دے. دی دا او د دې ګواهانو مست یاده کووره نو الله به انسان دسم چې کم هدایت الله ورتا او کو د دې د پس بنور سمره هدایت ته ته کې چې الله ورتا ارس واضح کار قد پیغمبر حقا نیت احکار دلائل احکار کړ د پیغمبر اومه که ارزم مت مین شن نور ہدایت الله څنګه کیده دي داس چې د ہدایت کمه ستګو نو کمه پوره وي نو چې د دینه روستو یکو فوونه کوي کای با یح د الله قومه کفرو الله بداس کوم ته څنګه ہدایت کی چې د ایمان روستو یکو ای پر کوو د پیغمبر د گواهه د ور کول او د دینه روستو دتا آیات بیینات کارا دلایل راغلي دا, دا مطلب شوهه ینه عادت الله <سؤال> دا الله عادت دارچې وسړي دومره وتع الله تعالی وروازه کی او بیان لیکو پر کئ نو دا څوک نه الله ہدایت نه کوي والله لا يهدیل قوم الظالمین عادت د الله تعالی دا دې ځلاس قوم ته لار نه شي ديږي خو قبل خبره حدیثه باندې ديږي چې د دې دا مطلب نه چې توبه نه کوي دلته کې د توبې ذکر الله دا څوک ته ہدایت نه کوي نه دا الله عادت او بیا دغه په څوک پر کینو د الله دا داسه انسان ته الله ہدایت نه کئ او په ہدایت کې د کوفر تا کاپه په اول توبه نه یعنی مطلب دا لري توبه توفیق وته نه دور الیل یل منذرات ته توبه توفیق وته نه نو مطلب دا نه ده کو توبه او کلن توبه نه کړلې نه کو توبه او د توبه یې چکه کفر یو کړو اولای ک جزاءه سزا بیا سي ان علیهم لعنه الله ندیس زاد د دې په بیان بیان نه لنات لعنه دې کی د الله د رحمت نه لریوال د الله د رحمت نه بل یلګا چې سره د الله د رحمت له شي نه د یا د الله رحمت یا د الله وصیت او د الله وصیت دغه زیا به جهنم اولای ک علیهم لعنه دا اللہ لانت قیدہ اللہ در رحمت نلری بھی والملائکہ دا پریشتو لانت خیری بوتا پی پریشتی والناس او دا طول انسانانو اجمعین پیوزائی نو دا طول لانت پی پری بان خالدین پی ها ہمیشہ بھئی پری لانت کی ینی پری لانت کی بھئی ینی دا لانت چکم اثر دا جہنم پاگئی بھا ہمیشہ ہمیشہ لا مخففان هم العذاب ذئنب اعز سبك لشي جهنم ته داخل شي د دې بیا ډېر مطالبي کي عذاب به تنس شي په کوله ولا هم وینرون او دي ته مهلت ورکول شي چې لکټه پورته ورکشي یاره اخرت تو تمه مکمل او شي چې تو واسه الله نامه کوي وړه نو قبل الدخول جنت داخل نهونه مخه ولا هم وینرون دې ته بس مهلت او چې کله جاهل شو نو بیا په دا د مرت دی نو حکم ب دو ک ارتداد بندې برقرار پاتې شو او د وړ شو نو آخرت ت د سزا سزاگاني لانت د پرشتو لانت د انسانانو هممیشه همشه جهننماعذا ب ف کږي محلت منه میلاري نو تا استماول عام عادت د الله دا ج س انسان د توفید دطور میلاي چېکم رت چې اسلام رسدي م دغت بیا از به وړي دی واپس نهرا خبا ج ک دای شي چې انسان بیا وقاستوبو بس پدغه کسانو کې یو کسو دې انصار والا چې ما ته کوم نوم واستو سوید انصاری یا حارث ابن سوید انصاری د خپل د مدینه خلکو سره اړیکه او قایره د دې ته نوې اسلام ته وځوستو معنی هم ما نو آیا ذوس ندی منه زماده پرسه لغشتہ زماده توبه قبلی کی چې ته وواس نو دا ورپسې آیة نازل شې الا الذين تابوا که چه ده ارتداد ده تو باوخ کل مرتدوالی پریخو ده او دوباره اسلام تراله من بعد ذاله کرست ده که مرتدوالینا و اصله اوخ پل عمالی درست که یا و اصله مطلب خازین دالی کلوه که صرف توبای اوخ کلده که انم رست و عمقی عمالی که دوست که زکا چه یا وصله مرتد شده اوخ پل عمال برباد شد وچی سیکرد وخو برباد شد اس دو اسلام ارانو اصله نیک اعمال او صالح اعمال مرسر رضاکنه زکه مسلمان شو نو اوسه اعمال لشت نو مرسر اوس رہنے کا مال الا الذين تابوا نو الله وی دا انات په دې همیشه همیشه په جهنم کی الا الذين مغرا کسان بنی تابو چې دې مرتدوالی نه توبه وکړه توبه د ارتداد نسلا ایمان نه واپس ایمان تراتللی نو توبه مطلب دا ایمان یاره من بعد ذلک رصد دک اریدو د اسلام نه اسلام نه اریدل و و اسلم او دې سرسره یو مطلب دا چې د خپل توبه د زلن خالص توبه وکړه یو اسلم مطلب دا چې نه کارامل دې توبه سره وځه ایمان هرالو رصد نه کارامل ورته سي وکړه نو فإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ الله تعالی چې د غفور دی دک سزا به ختم کیږي نه بول روان کیدا اب اولا ختم کی داگه سزانشتا رحیم اللہ میرا بانا دے جنت پا متورکی نچه توبای اختلا نو اللہ باشتے ارتداد سزا ختم کی و رحیم میرا بانا دے جنت پا متورکی دا دا مرتدین حکم ان اللذین کفرو بعد ایمانهن دا وردسی اللہ تلا آنگا خلق ذکر کچی کفر دا پاس کفر دا کفر دا پاس کفر او اراده یې د کوپ قرباني مسلسل رواني داس خلق بارک الله تعالی با او چې د دې خلق ته وبنه کوي نو د دې کوم درې مطلب د کووره آیات کې چې زه تا اورسم نو بیا تو وضاحت کوم ان الذين كفروا اكثران چې كفر او کو پیغمبر عليه السلام يهوديان بعد ایمانهم بموسى رستو دهنه چې ایمانې بموسى عليه السلام را او چې عليه السلام راغو اور رسال السلام مجرس تو نبی علیہ السلام رحم محمد علیہ السلام مزداد و کفر دی نور سیوا شو کفر کی نو کفر الا سیوا نو لاول کو مسلمانوں ایمانو خو بیا علیہ السلام کو پر شو داغن رس تو ثم ازدادوا دی لا سیوا شو پکفر کی په نبی علیہ السلام باندې نو کفر د پاسه کفر دا, دا هوجیاں نو الله تعالی پرما ইলلن توبہ توبہ هم دا داس خلق کو هر گژنه شي کوموله نو مخکيا ته مم له ته خبر وکړہ ک شرک شو کوپ ورشه کې ابتداء څنګه ټول نه کوملې نو د دې سم مطلب شي ته هر گژټوب نشي نو عام پر تاسو ما یو چې ذکر کړ شي عام عادت د الله تعالی انسان ته تو توفيق نه ملای وي چې بس په کفر کې ترقي کوي کفر فقې مدا چې انسان ته تو توفيق نه ملای وي مطلب دا شو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 ځکه عملي ورته او دومره معنا د دې دا نه چې په وخت د غرغريګي لم تقبل توبتهم د توبه ب قبول نکړ شي نو ماده دا انسان کفر کوي کوي کی په وجه مرګ وخراشي نه انسان ريثار شي او بیا چې په هون عمر الویخه لیکن اغم بیا ایمان ته غاړه کیدی وای پر اور مې لا اله الا الله اِلَّذِي آمَنَ بِهِ بَنُو اِسْرَائِيلَ آیات کې مطلب ایدارې چې کله ست امګیر شو نو ویدا الله نه علاوه بل څه د عبارت لایک نشته ما ایمان اورل د پاګرب باندې چې کم رب د هارون او موسی علی السلام رب دی او بنی اسرائیل په ایمان اورل د جما پاګ باندې ایمان نو د توبہ د غرغړې وایې لن تقبل توبتهم اینده نو هرګیز د دې توبه لشي قبل لای زکه د غرغری توګه هغه د مجبوریت او بيسري د نو ده توبه او خو خیال مکلی دا تیر شي ونه ان شاء الله سلوور مسی پار کې براشي وليست التوبه للذين يعملون السيئات الله اذا كسن التوبه استوبن حتى اذا حضر احدهم الموت هر کله چې دمرک حاضر شې نو خدا یې قص جماه توبه نو خو دا وایي کدغه وخت د ګناڼې توبه او اباسي که تقوزگیر شو رواني اوس په له نشي مجبور د غرغري توبه بیان کړني نو مراد د دینه داده چې په کفر کې روان دی په کفر کې ترقېقي خو چې د مرګ وخت کې راغې اوس توبه او اباسي مدداس خلق توبه نه کړلې ندامت مطلب شه دا مطلب نه کې په زندګې کې د کفر نه توبه او اباسي نه کړلې شرک نه توبه کړلې نه په کفر نه او دریم مطلب دا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ پکوپر کی طرح کہہ دیو د نور غناونو نه توبه واسي نو سېوا ته توبه د قبلې دورا چې نور غناونو نه توبه ایمان شرط نیک عمل دی او نیک عمل موسا او د س او توبه وستا ال قبلې کی مسلمان نو د توبې ایمان شرط ده. نو الله فرمای چې دی پکوپر دکو پر نه علاوه کدی د نور غناونونه توبه او بس نو دا توبه د نه قبلې کې ځکه پر ایمان شرط دی او دی په کو پر کې پتره کار لن تک مطلب دا لن تک بتهم من بقيت المعاصي د دې توبه نشي قبلې د نور غناونونه چې په کو پر کې پتره کار روان دي ایمان برادي د ایمان رس توبه نه عمل دی هغه الکبلي مز الکبلي تو ټول اعمالو د ایمان شرط دی درې ا تا سماوی کفر کې پترا کایې زکه توبه نه کړلې کفر نه نه رست کیږي زکه اخره او دسي تخپل وی ولای ته هم ضالل هم دک کامل گمراهان دي چې او پیغمبر رضی الله کفر او چېبل پیغمبر رضی الله عنه کفر دک کامل گمراهان دي په کفر کې پترا کای روان دي په اوله مرتبه کې اوسر په سي الله تعالی اغه حکم بیانې چې انسان په کفر باندې ملشي او خیرت کې ال تک بیا الله تعالی دا ارڅ ور کوي دی نو بیا ال ته اس دي شکه دي کله په کفر باندې نه نو د دنیا مسله خو بیان شوه چې کم مرتد شو نه غته الله قسم شد کو پر کو کو چ کله پر مرګ را نبي الله تعالی فرمای چې قیامت راش ان الذين يقينا عاقصن كفروا چه خوبره قومات او مشرذ او هم کو پر پداس حل کې چې په کوپر مشرذ نو فل يقبل نشي کېبل نشي کېبل نو مطلب خدای ایمان کول ته راړل نشي ایمان په دنیا کې البته کې دخلاصيده پارسري ایمان دې ایمان په دنیا کې راولل نو اللہ تلاوئی که چرے علت بالپرس دی انسان سره دوم رسلو نوی چې دا ٹول از مکہ ورونہ کسی در, در در دا ٹول ملکون سالیم دنیا د سونیڈا کردی او الله تلاوئی دے پی دے که پیش کی چی خلایا او بس ماقری لما دا جہنم دا عذاب نگچی کوپر میں کڑے دا خلایا بس دا داوالاگی پی دیا جرمانا واخر نو اللہ تلاوئی لن یقبالا, لن یقبالا هر جنه قبول نه کړي دې ته تعلق به انسان سر په دنیا کې او کله چې په دا ارث را پیدا کی دا دنیا د سونه ډاکه کې خلای دا ور کوي نښتاوي بیا نو پته ولګی دی ایمان سره قیمتي شي کدا ټول دنیا د سونه ډاکه کې دا قصور در در ډاکه مستددی ایمان سره برابرینه مسلمانانو سره لګي کوي دا ایمان په دروغ او کسمنو په دوکو د علاقه باندې غلطه خبرو باندې پالک عملونه باندې زنګ دی ایمان مخلص کی ورنه د دې دا څنګه د دې نظر باندې کی چې د دې برابر لختای انصافی د دابه کې وی کړل خدای ټول دنیا چیرې سونه ډګه کې استاد دی ایمان برابر نه زکاهه کی د الله شکر دې استاد شکر نه په ایمان کې دا او دا راڅخه کتل خدا او بیا کی مجرم او پخپل ان شاء الله نهشتو مسپارو کې ورش الله تعالی فرمای المجرم ال ته فرمای مجرم سره به خدای لو یقت کاش چده په دیور کې په دیور کې د په دغرض د قیامت باندې به بني په خپل سر سره ارده کرانغي و صاحبته په خپل خزر سره واخي او په خپل رور سره او وسیلته التی تووی او په خپل اگ قبل سره چې دتای زوار کړه امداد ورکاو او ومن في الارد او سچیز مکه که دا طول پتول خدا دینا کبول کی سمه یونجیه بیادی انسان تا نجات مهوشن نو خدا پکوی کلا دی با دا خوخی دی با دا امینه چه خدا دا, دا طول را اون کم خپل زویخ پل رور خپل خزا خپل طول کملا او دا سالم از مکه دا خدا پکوار کم از زن اندری اورن بچم نو دا با سم رخی دا با خوخی او دی با ابسول سوارمان ک نیات ساده خپل پاک ایمان درکړې په دې شکر او او د دې حفاظت کوي ها ایمان دوم را کامین شری چې البته پر دې خلک پر مانو لکای دا ټوله دنیا خزې بیا نه زامن ورنه دا عرص د دې ایمان برابر نه دا ایمان نه در درکای او د قشې بیا اخرت کې نجات او کو ورکې نه درکای ناله تعالی فرمای فلم یوکبلا چې په کوفر مرشنه قبول بلکلی شي من یو تن د کافرانا منء الارض ذهبا تمقدر د دا د خپلې زمکه سونا زمکه د سونی نه د ډکه شګرونه د کان لدار څو خدای دا ورکینه دا نه کوي ولوی ابتدا به اگر چې دی الله تعالی په دې کې پېښ کې چې خدای تعالی او ماپریدا نو ګور خپل پښتو وی ها دې ټیټه وای کچره دې ور مطلب دا لري خدای تعالی ترخه هم طالبان اشتحق دا کا په دې شونه او بالپاز د همنی شتهقدره پیدا تو د رکو نخ پاکې نهم ځکه دا اس پای کو د شي د ننج دپاره چې کمشي و هغه دنیاه د نه د وړی چې ایمان د چې دام نه دنیا نه ایمان هم را نر هلته ک پ ووررکې الله ته جرمانه ورکې غم نه قبلېږ نو نتیجه نتیجه د سزا سزاله قانون چې کم دی قانون زیکر کوي دکوفر دپه قانون دا د اوی کغ مذا ولی دی د پر دردنا معذا درناک پرلکه کو فرجه پټ کوفر نو الله تعالی به ولدا سزا ورکړي یغو کې به درد دي علیم درناک در چتخدار نه دا پټي و ما هم مین ناصرین او خبر خبردار کسه کوی چې څو برا پیدا کی مددگار وي څو بوله شپارسو کې خدا پاک فرمایي چې کافر مړ وو ما له هم مین ناصرین د دې لپاره هیڅ مددگار نشته هیڅ مددگار د انسان لپاره هغه په دنیا کې نشته دل تا ګره سړی تاسو ته چې کدا ارسه الله ته پیش کیږي نه یو حدیث کی راځي دو متفق روایت ده شیخین بوخاری او مسلم را دا راړه دا مسلم الفاظ د پیغمبر علی سلام فرمایي چې الله تعالی د قیامت پر یو کمزوري انسان ته د جهنم کافر تبهوي چې دی کافر تبهوي لا أن ل <سؤال> ما في الأرض منشي اوکن ت تبدي به که تا سره مک نشي سون چا یا سبل سشي نتاب به نن مت پ دی کله خدا او چېظان دی دجاننم داعذاب نه بچ کړي نود به تو خدا ددين او مازانبت کو ک ما سره شوي نخدا تو پر م ارت تو من غ من ذلك تا نه ما تو دنیا کې دديننه دسپشي مطالبه قوه او توته پلار په شاي دا دم السلام ف شاکي او تاسو رمادا واده کول او په لږه نزل چې ما سره بشريك نکم ما سره څه کوو شریک یې نه په دنیا کې تا نه ما څخه مطالبه کول چې په ما ایمان نه ما سره څوک شریکو مځولم نن ته ارس ورکه نجات نه ملاليږي دنیا کې زما ډیر اسانه مطالبه وا خوغه تا نه پوره کړي دوس پازات کیسه وا نو خدا په کو ته فرمای نفع ابيته الا شرطا مګر صرف شرک د هغه انکار او نو ک شرک د دنیا کې کاو نو اس دا نه کړلې یه و من هرته غیر الاسلام دین او من او احسق یبタニ جنټای غیر الاسلام علاوه د اسلام ما دینن یو بل دین فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ فَزَهَرَ كَبَقَلَ لَفَشِیدَ ادین مِنْهُ دَدَن وَهُوَ دَائِدٌ بِالآخِرَةِ فَآخِرَتُهُ مِنَ الْخَاسِرِينَ تَوَانَى النَّبِي تَوَانَى سَوَب مُعَاد نِشتہ دنیا کیسے جانت تلک کیف یَهْدِي اللّٰهُ سَرَنْ بِهِدَایَتِکِ اللہ تعالیٰ سَرَنْ بِهِدَایَتِکِ اللہ تعالیٰ کو من یُدَاسِقُمتہ کفرو جی کفری کل بعد ایمانهم رسط دے ایمان کلنا وشہدو ان الرسول حق اور رسط دے دینا چدی گواہی ورکل دا ان الرسول چدا محمد علیہ السلام حق و حق دے و جاہم البینات اور رسط دے دینا جاہم چراکل دیتا البینات و واضح دلائل پس دا قد السلام اور پس دا اسلام باننے واللہ اننا تناتی لا يهدي هدايتنا كالمقوم الظالمين اولئک ذاک سان جدی جزاؤهم سزاد دوی ان علیہم یکنم دوی باندی لعنت الله لعنت الله تالبی والملائکه والناس اعوذ برشتو دین سانان به اجمعين طولو خالدین فیها همیشه به دی لعنت کی پسزاد لعنت لا يخطف عنهم العذاب سبق بنقلش دین عذاب رست دداخل دون ولا هم ينظرونا نبدن تمخلط ورقشی مخد دداخل دون إلا <تصفيق> الذين آمدنا کسانتا بوچی ایمان راو طبع وقلع اتدادنا من بعد ذلك رست دمرتد کے دون وعس لفو اقنا ملی درست پلا توبای جستګار پاین الله یکین الله تعالی غفور رحیم که د ګناوو له رحیم مهربان دی ان الذين یکنا فسان کفر او چ کفر کړي او عیسی علی السلام بعد ایمان هم رستو دینه چې ایمان ورو له محمد علی السلام هم زداد کو پر کې په محمد علی السلام لم تقبل توبتهم هرگز به قبول نه کړې چې توبه ده چنور غنامه توبه کوي کله شيا لن تقبل تاوبه هرگز باندې د کی قبول نه شي توبه نه کوي ته یا لن تقبل تاوبه هرگز باندې توفیق ته توبه ور نه کلی شي واولائک ذکذک صفاتون الک سانجری هموم هموار نه باندې گمراهان دي په کومر کې پاتره کوي روان توفیق ده پرا چه <شي> انسان ده ده ده تلبه کی اگه ترابت روانی وطمیل اوینا <تصفيق> اناللذین کفر یکنی آتسان چه کفری کلده وما تو بیاده یا رشوه هم کفارن بی حال کچه بیگا جرانو فلن یقبل امینا هدهیم بس هرگیز بقبول لکنشی اوتند دینا ملء الارض بمقدار جذاذ نيكه ذهابان ولا يفتدى به اجل چه بيدولوجي قديسرا جرمانور کی قديسرا لہتا اولایک داس فطنو علکسان چه قبر مشویدی لهم ضيد فراءذاب اليم عذاب درناک تے ومالہم نبيت پارا منا سرینا سو مددتکم کی یا ولولیا خل یا الله کریم خپل دین اسلام حق دین دی الله مونږ دغه وحی ورکړه ایا الله د آیات نصاب شو چې د نجات لپاره بس اخیرات کې د ایمان دی کریم خپل دا ایمان زمونږ سره خیرت تبوږي کریم خپل د ارتداد خطرناک سزاګانې ذکر شو کریم خپل دا صحیح او شی په مونږ باندې نه ولې چې زمونږ ایمان اخلاص کې او زمونږ ایمان بربادت کې مونږ به ایمان د دنیا نه لږی کریم خپل د زمونږ له ستا کلام وسیله کو کریم خدای مه تستا کلام کوتے کریم خدای د دې برکت باندې الله د ایمان زم نه سلب نکې یل د دې ایمان اهمیت ته او د دې جکم قیمت ته کریم خدای دا وی قیمت قدر منصر پیدا کړي کریم خدای دا وی پیدا کړي کریم خدای دا قدر منصر پیدا کړي د ارتداد نه یل د هغه د اسبابونه یل کریم مسلمانان مخصوص کړي اخر خاتمه په ایمان باندې کې صلی الله